Alen irrietan nerekin eh lehendakari ordez ira euskal El kargoan egunon? Egunon. Arae eh? 2018ko azken bilkura, bilkura garrantzitsua gero begira bi bat hartu du egun konpendentzia horiek hartuz euskal elkargoak zuretako? Bai, euh, dutari gabe lehen le, biziko le etapa zen uh, erreal kargoa sortu du like eta kompetentzia bortsazko kompetentziak, ba eh? berrezkoak hartu bergintenak. Hori da ginean, diela bi urte eta hoi bagintien bi urte beste kompetentzia atzumin harzeko horiak ikertiak izan dira. Eta azkenean ean baletzen zuzten kompetentzia guziak harzen ditugu. Eh, hala, hori ez dugu uh, kaxik baino hori igor zen uh, herriar edo zivomer, uh, hastapenian haipatia izan zen bezala, hori herrialkargoak uh, asumitzen du hein, uh, kompetentzia uh, mail uh, gusietan, Eta nik uste dut hori dela importantena, hor uh, lemiziko etapa or, egun bigarrena eta huai uh, kompetentziak hor ditugu eta politikak uh, xutik ezartzeko. Hala. Badak igur ondoko hilabeteetan, uh, eh? badela hor txailian uh, lurralde proiektua, nunbait uh, bozkatuko da, apirilean edo martxuan aurrek onduak, hau zaguziak lotuak dira. Meinen eh? uh, zer ikarriko du uh, gaurko egunak ondoko erbegira? Ebe, ondoko 19ko Ilabeteetan uh, lana oh, oh, oh, kompetizio horiekin e egin beharko dugu. Bai, eh? hautatu ditugu olen proiektua bada, eh uh, eta gehiago eta gero gobernantzia, hiru pundu. heldu uh, diren hilabetetan, uh, hiru pundu uh, uh, nagushi olen eta horiek guztiak elgarrekin emanak uh, isaren iz dira. Qu'a badugu deriberuekin badakigu uh, zertan gorpuza, zertan eko gien, eta, wai, uh, finkatuko dugu nola eko gien. Eh? Uh, alla, beste, beste etapa da, nola eko gien, eta seriburuz dioetan eta somat uh, diru ezariko ditugun, gauza horien uh, e egiteko. Hordean uh, nik pentsazen dut, urte undarreko, hirugarren uh, faza, eh? uh, instalazione Egiazko, instalazioa, eh, politika, xotik ezagriak, serbitxoak hor, eta gio lan ean lanian hartzeko. Diru mailan, errandu zu. Weiser erreiten alda, haurrekondua, elkargoarena, zela lehengo hamarren gehiketa? Hortan edo, gira? Edo... Bai, hortan gira, nik uste dut honu hortan gira, eta duen urtean ere, ordean kompetetzeatzu largatiak izan dira, zenta hartu ditugu, eta bon, zonbait eskualetan zabaldia izanen da ordean uh, algeio izan beharko da dudari gabe, baina egin duguna, egun guai uh, hartio errik elkargoek zuzten uh, kompetentzia horien hartzia, uh, horien uh, budjeta badugu, horien ezta arranguratu behar horien uh, dako, baina gero Begitza. politika horiek azkartu nahi baritugu bari edo hedatu nahi baritugu somait uh, eskualetan hor beharko dira ahalak, hor Hori da, eh, u -ukan di ukanen ditugun goguetak, eh, hori buruz izanen dira, horiak buruz. E, nundik ditena alda uh, diru berria, gauza berri nahiteko, kompetentzia berriak sortzeko, uh, zergetaik, zer ergan nahi du. Zerbitzu gehiago nola, nola zer da, pixka bat panorama? E, gauza komplikatea dira, eh, bi oztopoba dira, lehenik uh, legia, eta esktadoak kontrolatzen ditu sautziak, uh, eta normala da. Eta, hor, ez dugu gauza handirik emendatu, emendatu emendatzen ala. Eta, eta besta aldetik, uh, goeire responsabilitatea da fisk fiskalitatea. Odean, gauzen egiteko, aniz gauza arzen baditugu, ebe sozgeio beharkoda eta fiskalitatea azkarki emendatu. Nik ez dut pentsatzen buruz joan behar dugula. Egin behar dugu ditugu nahalekin, inalauntzat, udarigabe, gauzatzu harzen bat ditugu eta edatzen badugu dugu hori espikatu behar da herritarrek, erdeko zertako emendatzen den edoez, mena eniduriko bizikik asoin behar da eta fiskalitatea ez da emendatu behar anitzetaiik. Larun bateko bilkurara Larun bat goizuntako bilkurara titultzeko, Uh, kompetentzia baten uh, hartzeko, kasik hau batez pasatu dira. Bideetaz izan da ez da bai da, uh, beresiki, miagitze, Angelu Bayonako bideen uh, arduran nok uh, hartu behar eta zuk hitza hartu duzu, beraz zer da zer zer zer zer da, hor, hiru uh, herri horiek, beren uh, bideetako kompetentzia transferatia zutela lehen go uh, herrialkarguari, eh, ak bagbi. Uh, tuten, et tuten baliatu, eh baina zuten zuten baliatu ordian ordia hor hobada hala Eta Delibero hortan, uh, latanoi uh, kilometra bide uh, ditentzien, hola. Bon, Eskual elkargorat. Eskual erri elkargorat. Eta ordean enik, uh, pentsatzenien, berzela lehenik, kompetentzia hartu haintzien, expertiza bat egin, eh, dudari gabe, algarrikin. Ordean uh, EPE bat, eh, finkatu dugu. Haldudiren 6ilea bitetan, expertiza Ikusteko goea hartu behar ditugu nedo ez, uh, Deliberoa hori izanen da. Eta hartzen somat uh, sombat soztatuko dien, kompetentzia horrek. Deena hartzen denez. Deena hartzen denez, edo ez. Deenak uh, herrialkarguak hartu behar ez, edo batzu, batzu bideatzu uh, herrien uh, bideak baitira. Nik pentsatzen dut uh, berriz herrietat uh, joan handirera, ordean kompetentzia ez dut hartuko. Meena hasteko uh, ekspertiza hori haintzinetik itea. Ja? Eta ez ondotik. Ja? Ondotik eh, egiten bada, zer nahi isaz hartu behar kompetentzia hartzen dugu, eta jo, finanzatu behar dira. Horten, haintzinetik eh, gogoetak egin, ikusi somat uh, didu, eta jo, transferroak egin. Eh. Herriek trans, transferatzen badituzte bideak, uh, hek ere pahatu beharko dute. Eh. Gauzak ez dira hola uh, egiten. Horten eh. horiek guziak, eh, hirupundu bat dira, importantak, eta horiek dira onartiak izan, eh. Ka, kasu egitea. Nen dudari gabe, kasu egitea eta eser, eser nahi egitea, eta jakinez uh, hiru herri horiek direra direla uh, jokuan. Uh, eta handienak, eh, ordean, eta besteenak, eh, uh, rienak galitzen dira horrean. Ah, ongi ulertzeko, eh, Hiriburuko auzapezazira, Hiriburuko bide guziak galitzen dira Hiriburuko irikutzearen e gain. Ori da. Bai, ba dutarikabe Hiriburukoak, bai gorikoak Eta gero, hori uh, debate bat izanen dugu. Eh, uh, Akbabeko bideak ikertuta, gero beste bideatzure eh, ikertuko ditugu, ikusteko balio denez eh, hartzeko herrialkargoan eta hori hirugarren etapa izanen da.